بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صلی على سیدی الخلق محمد و آلہی وبارك بارک و سلم کہ انہو وہو في فی جلالتی ہی فی عسکرن حین تلقاہو فی حشمی دا قصیدے بوردہ قصید بور نمبر شیر دا. او اور دا ولاثا او تمهید دار چنه دا بیل السلام و سلام صفت ذکر کی نو داوی چنه بیل السلام و سلام بچا یواز دی نو داسه په اول دنګه ته مخصوصه ده چې ګویا نبی بیل سلام په یو لشکره کې دي او بلامل ګي ورسره دي زکه دا یو فطری عمل دی چې انسان یوازي نو بلکې سماجا ته مراتب نه دې څومره ملګری ملګری ډيري نه په مقابل باندې اغم نه زیات اثرې د نبی الله صلی الله علیه وسلم او خصوصیتو نبی الله سلام بچان یې وازولې داسې په مخصوصیدنه چې گویا نبی الله صلی الله علیه وسلم په یو لوي لخر کې دي نو لشکري در یک قبا کې شوره در یک بدن دا تمهید د دې بیت شو نو شجاعت د نبی الله صلی الله علیه کانه گویا چې د نبی علی السلام و هو فرض په حاليكون د نبی علی السلام کې چې دی به आवाजو په جلال دیه لوجدو جلالت نا د وجدو شجاعت نا څنګه په عسكرن په یول وی لخر کې حين تلقاه او کوم وخت چې تو سره اي مخاطبه ملاقاتږي او په حشمی او په دباو کې دو دا وڅو د نبی له سلام اغا صفات شو د ود د عظمت او د ود د جلالت او شجاعت نبا نبی نبی له سلام په یو حالت کې داسخ قارې دو مخاطب ته چې گویا دی په یو له خر کې دی که انه کې کا تشبيه دی د دې بار تشبيه په دغه مان نه او ان چې دی حرف ا شروع مشبب ال به له دی وهو فرض فرض دلته کی مراد یوازه والدی او فی جلالته جلالت دا اجلال ندی دا شجاعت ته ویل کی شجاعت تا او فی عسكرن عسكر دا لخر ته ویل کی چې دا تعداد غنی او زیات تعداد لرا سو تعداد لرا حد نشته دی حین تل قاهو دا حضور نبی السلام ترا جدی او تلقا کے زمیر مخاطب دا مخاطب تراجع دے چھے شاعر پدی بیت کے مخاطب اغا زانتا پدی لپس مخاطب کردی ناغتے ار یو مخاطب مورا دوں وفی حشمین دا دبوت حشم نو کان نهو ترکیب دا دی بیت پدا سشی که انه قاب تشبیحی دی انه حرب اصورو مشبه بیل پیل دی اوی اسم دی دی و هوا فردون هو مبتدا دا فردون خبر د خدا فی جلالتی هی پسی مطالق فردون پسی دی او دا جلالتی هی چی دی نا دل مجرور د فی جار دی خدا مفول لہو دی دا مفول لہو دی دا یعنی فی جار دا مجموعه چی دی دا پدا سی محل کی دی چې دا مفول لہو غیر صریحی جوڑ انابیل السلام با یواز بلخ هر کی قالدو د سو جن د جلالت تو جن او فی عسكرن دا فی جاد عسكرن مجرور دی او جار مجرور چ دی نداد خبر د پار د مبتدا خبر د پار د مبتدا دی اغه خبر د پار د اندی خبر د د اندی لکه جې مبتدا اغه خپل اسم خبر خپل او حین تلقاو دا حین مضاب تلقاو پیل و مضاب اللہی دی مضاب مضاب اللہی دا مفول لہو دی ده. دا پارا دا مانا دا پیل چپکا انہ کی پرتدا چپکا کاننا یعنی کاب تشبیحی کی یشبہو مانا پرتدا دا, دا حین دا اغا د اغا یشبہو پیل دا پار مفول لہو دی آن مفول پیہی او فی حشمی دا مطالقی فیاسکرین ماندی د نبی اسلام د شجاعت او جالت دا په ډیر واقعات او کېغ معلوم دی چې نبی اسلام به ای وا په متممانې دا سرې رو غیا کې دی د ډیرر قسانو سره دی یو پیرې د یو یتیمو د جه سره دغه معلو دی لاړوې د خپل مال کالب وکو نوغ ته کارې د و نه ورې نه کو چون کې هغه ب ووس نو د چاب مشوره باندې غنو مې رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم د دې ماشوم سره شو او د ابوجهل فاطال انا موجهل لا غډير اعزاز او کرام کو د نبي عليه السلام او فورن ولا مال ورکو نبي عطا هغه ملګرو وي ته خو ثوابیش وړي خپل دین نه بري خو دوه وي ته اول سوي واست سجلو کو ته وي جنا ز ثوابیش وي نه خپل دین نه بري خو محمد نبی علیہ السلام سره یو طرف د بل طرف د نه زیو لې د لې ماوي کزې انکا کومه په یو بل واقع هم راځي د چې یو بازار نو چې کله باغې ته د بل زینا سوداراله له ابو جهل با او سره د ملګرو نه چې کما کم وکم باغې باندې وکړو بیا په داغې نه چکر نه شاوغستلې اودا به په نیمه خرڅول نو دا یو ځوان ناغي او اغه واقع دا صدق شاند شي وو نبي عليه السلام و سلام ګورشو او هغه دا غه غاسو دای ګران خرڅوله او په جهل اغه ولاره خداغه د اغه د مخي غږ قرن ملګرو دی بیا ملامت کوي ته وای ما د نبي عليه السلام سلام <مدالسلام> یو طلب د داسې ملګری وېدل پرشته میولې چما ویګه چرې زه د دیوخ مخالفت کوم نه ما بودی زمږه کې اغن نه نباسي دا رنګې روکانې یو په چې دی بچا هم نشورا پرځولي او د لرنه لرنه مکه سان د لرادو مقابلي له د برابرځولو نویله سلام الله علیه په رېملو شوف نو دی نویله سلام الله علیه د یو د خبر دعوت درکته به انکار کې او نویله سلام الله علیه ته وی نو د دیوت نوې اسلام ته د دا دعوت ورکو نو دوت وی چیر ته تاسو سره سد دی دی د نبی اسلام ته بس ته یو معروف بات پالوان کچري تماره ورزول نه بس توبه ایمان نور خبره به و منی دوت وی ته چې نوې اسلام ته ته څنګه بس راوي پرزو دی حیران شو وینډا بیا براځي بیا ورغ درې مز بیا ورغ فذری کرات نے میرے سرات والسلام دے رہا ہچولی ذات نے میرے سرات والسلام اغا جلالہ د شجاعت چے په یوازه بداسو گویا بلخکر کې دین نو ک ان نہو گویا چې نبی علیہ السلام په حاليكون کې د دې کې په یوازه د وجه د شجاعتنا داسه بقا د فی عسكرین گویا دې بس کې دی بلخکر کې نه تل کاو چې کله او سرته یوزیش اے مخاطبه ابي او بدبو کې وو کا ا لو اللو ال مکنونو فيصدفئ معئ منطقب من هو مو تسیمی دلته یو بل سفت د نویل اسلام د خوداح پ حقیت د قبل صفت دباره نور اوحت کوې مزيد او دا ب چې دی د دا د منی بیت نه یو سوال پیدا شو د جواب ورکو ورککوو یو سایل سوالو ک چې نویل اسلام د السلام دومره شجا دی نو بیا خو سم بارو ووي. سره به خبرې سم او نه به سرهڅوک د خبره مت کوی شي او کلام ې زیات چې کمم دی اوستي دل دوی جنانا نه نه نوې ات د سلام دی پهشان د ملغ لري دی چ هغهه پټهغه صادب کې او م معاد منق منوه چې ظاهې دل به دا ملغ لې دغ دو قانونونه دس یو د خوی د نه د خبر د نه او د خندا ده نه نوویللی سرات د سلام به داځي مخکره ملغلیری چکم دي دوري سخت کلام نه کو استغه خبره نه کوله نو دا کلام مې کو جویا ملغلیری ملغلیری اکثر استعماليږي څو خبره کوي چې موبایل کسمه ملغلیری او دوډولې دمه یعنی سم خپل کلام کو دا مانا چې نبوي عليه السلام باندې بهترین کلام نه کو لو لو دا ملغلیری ته ویل کیږي قیمتي چیز دي مقنون دا پهه د د مون د پټواري تهویل کېږي چې هغه ملغلیې پټیږي او صادف چې کم دی سیفه تهویل کېږي سیپشي دی نو صاحب د خرربوتی کللی دي چې سیف اصل کې دا په سمندر کې یو زناور دی مختلف ور ب شماماره په کال کې یو موسم دی چې پاغې کې بارانو ن زیات ککیږي نو آغم موسم کے باران دی پهغ موسم کې باران د داداخله د سمندر دی سر را او د داخله د اسممان دی وادهه کړي نو د په یو خلله باران ساس ک نو چې یو ساس کې پهېې شي نو یو ساس کې نه چ کومه ملغر را جوړی شوغ د ټول م بهترین نه زیات عملغرره قیمتتی اخلی بعضې په ک داسې چغغ خل کې دو ساس کې ناغ نه دو جوړه شي که دری سااسک شو درې دی جوړ شي د چېڅومه ملغرره زیاتې کږي نو دومره قیمت اوغا قیمتی وله زیات اغه قیمتی جگم دی اغه کمیږي یعنی د اغه اغه چې کم زیات قیمتي او کم اغه قدر نه لري بیا کمیږي نو چې یو وینا شي نو اغه ډوله زیات قیمتي نه بیا دغه جګل دا مو دي خپل تل نه شي نو د دې نه ملګر جوړېږي بیا سمندر و خپل واپس لاړ شي او دې بیا داس شي لکه ونه پیاوځي چې روخهږي بیا چې ته خو دې مطلب چې پکمه دا بیا داسې شي چې هغه جادار واللیې ختم شي بس دوړې پشانې په یو باندې بلکل مک ولاړي په یو ځ باندې بلکل مادن چېګمې دا ل کې کاته معدیینات کان چې د کوم دی نه کې مدی س نهې منو منې خبر وي مبتې ابتساام نهلی مبتم دا د ساام نهدي ابتسام خندا د ل کې نامه کاپ دا هر تشبیح او ان حرب اصورو مشببیل پیل دی خدا ماچ دی تا کافعن العمل دنو دا ان دا عمل نمانکڑی دی اللو اللو دا مبتدا دا المکنون والا دا ولا خبر دی انکہ انمہ اللو اللو دا مکنون خبر نه اللو اللو مبتدا دا او المکنون چی دن دا صفت د لولو دی او دا د دا پین دا متعلق پا مکنون پسی نو دا مجنون سره متعلقه دا صفت د ماقبل موصوف صفت دا مبتدا جوړیږي او مم من ماده نه منطق منه مبتسمی دا جار مجرور چې راځي شوره جمله نو دا خبر د مبتدا جوړیږي نو من جار ماده دا مجرور دی خدا ماده نه منطق ماده نه دا مذب منطقن ولا مضاف لهي منه بس متعلق منطقن بس دي او مبتسمين چدي نو دا متعلق په منطقن دا عطف په منطقن منطقن باندې په منطقن نو دا مذم دا په نهي چې رايش مجرور دا مجرور متعلق تر محذوب پسله خبر دا مبتدا نه نو کأن نما گویا چې دا نبی له سلام جي دي لو <اللؤلؤ> مکنونو في صدهفین دا یو پټه ملغا لره ده په اغ سف کېلو د ننفسې ملغاره نه د یاد کړي ځګ کمم ملغا لره چې په سیپ کې پټه د لا راوتې نه ده هغه د ټوله نه شفا په ی او قیمتتی زیات خپی او جل دسینه بیا پلاونو کې او لړ بیاغ شافیت ته هغه زیات کمزوری کېږي دلته کې ځ چې پیدهفین په سیپ کې د م مع منطق من په موب تمي زاہری دل بدا کان دا خبر دادنا او دا خانداد دادنا لا تویبا یعبیلو توربا زم اعظمه توبا لی منتشقی منتشق، منتشق منو و ملتثمی دل تکی پدی بیت کی دا اٹاو نمبر بیت تی تمہید دادی دادی چی فجر صدوه المبارکو الان کمکان فی الحیاتی نبی علیہ السلام وصلی نام دو جشن مبارک په حیات کې څنګه وو وسو ما دي او دل د کې صفات د وفات ذکر کېږي نه جو قلم مصنف رحمه الله دا فارغه شو د صفاتو د حیاتنا ودل جو صفات د وفات ذکر کوي د دل ته وی چې نبی علیہ السلام وصلی نام په روزه مبارکه کې پروت دي او کمه خوره د نبی علیہ الصلوۃ بدن مبارک پر لګی دلیدا نی هیڅ کې ما قیمتي خوشبوئي د دغه بشانتي نشته دی لا دوی با نشته دي هیڅ خوشبوئي یادلو ترابن چې برابر شیدا خوره سره زم ما اعظ ما هو چې هغه وزې شوه دغه خوره ده جسد مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره توبانو پس خوشالي ده لمون تشق منو دا د دا بویون کی د دی نه و مول دا او دا پار دا خوالوون کی د دی خوری چه کم سلی دا خوری بویگرلا یا کم سلی د دی خوری بوسا او خوالوال نصیف شو بعد دا دا خلکو دا پار خوشحالی دا و زیر دی این دا, دا, دا, دا یو لیس عادت خبره ده افاتیما رضیلتان ها اون با خفل یو بیت کیوی خلاصه دا غیده دا چه نبی علیہ السلام سلام د یو ست مبارز سره چې مخاور لګېدلې دا کدا یو پیرې یو کس بوونه لاله نیو د دنیا قیمتي قیمتي اترونا او خوشبوې هم بوونه کیږي هغه دومره خېستا خوشبوونه لا دوی با دوی تویب د خوشبوې ته وملکيږي یا دلو عدلی یا دلو تاسو مان د برابر والی سره ترابن دا خاور ته وملکيږي زمما زمما یا زممو زم کې دل دا پ وستال ته کېږي زمه هو اعزما دا د عظام نه د عظواام جمعه ده د اډوکوو ته ویل کې دل د مرات جس او بدن مبارک د ویل سره توسلامسلام تووب توه کېږي خوشحالی ته زیری ته زییرې د خوشحالی ده لیمون ته شقی م من انتشاراق ویل کېږې بنیولو ته انتشار او التزام راستو چی دی د په معنی دا ما سقولو خو کولولو سره راځي نو لاتویبا نو داغه صفت د نبی له سلام سلام شو چې د نبی له سلام تو سلام د اوقات نورستو بیا حیثیت نه بدل شوی او نه کم شوی بلکې د نبی له سلام تو سلام د اوقات نورستوم درجه د مردا چې کما خوره د نبی له سلام د بدن مبارک سره لګیدل دا نو داغه نه خوشبو یې سیس په دنیا کې نشته دي لاتویبا نشته دي ایس خوشبو نو لا چه دا, دا لائی نپی جنس تا نو دا نپی جنس که نو جنسی خوش برابر دا نبیر سلام دا بدن سره خوال لگی لئے غیسر نشتا دی او طویبا اسم دل آده یعن دیلو ترابن یادلو دیلو پیل دی او ترابن چه دی دا موصوب تی و یعن دیلو کے ذمیر دا فائل دی او دا ترابن چه دی دا موصوب تی او زم ما اعظ ما هو زم ما فعل ذمیر په کله رافع عندي اعظ دا مفعول بهی اله او دا مضافه مفعول به دی. نو دا پيل پاين مفعول به جمله چې دا صفت ترابنده او ترابن موصوف صفت بیا مفعول به اله بعد یاندلوه یاندلوه دا بیا پيل او مفعول جده دا جمله خبر د متقومه او جمله اسميه خبره یا تو عالمون دا شخص مين دا, دا مبتدا ده لمنتشقین لامجار منتشقین مجرور دے خدا منہو پس مطالب تے من دام انتشقین منہو دا معکوف اللہی وہ حر پیندے دے ملتثمی دہ پس مطا منتشقین منہو داماتوف اللہی دے وہ حر پیندے دے ملتثمی پس مطالب تے دے دو مالتو مطالب مطالب تے مجرور دام دا جار, جار مجرور متعلق تے محضوب پس خبر دا مطяч دا خبر جب نسمی خبریا لا تویبٰ نشت دے خوشبوئیی یعدل ترابن چې برابر شي د خاورو د خاور د خاور سره کما خاور زم اعظم هو چې هغه له شېو ده د جسد مبارک د نبی له سلام سره تو بالمون منو منه بزیره بز دي او خوشالي ده د پار د بویون یون کې د خاور نه یعنی خوشبوئی ده خوشالي ده او د غرنګزیره دي د پار د هغه چه هغه بوی کې د خاور نه مول مولد ثيمي او خوشالي د بارغا ته چې اغه کل کې او مسا کې د دې خوري نه ابانا مولده ان فی به یا طیبه مبتدا این منه او مخت او مختتمین دلته کې سلورم فصل شروع کیږي دا اون 65 نمبر شیر دی او دا سلورم نمبر په سل په بیان دا مولد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی او صفات او د ولادت د نبی له سلام الله وسلم کې دی دد دا گدا صلورم پسل دی دا نبیلی علیہ السلام د ولادت او دا ولادت سر جکمی تبدیلی او کم عجائبات په تمام کائنات و کفتارشیو اغا برد پا دی پسل کی بیانی دا بیر چی دے دل تا اول اتدا چکی د دا میلاد النبی دا نبیلی علیہ السلام د پیدائش اغا فضائل ذکر کی ابان مولدو عن طویب عنصره ابانه کارشو یا ظاهرشوا مولده زمانه د ولادت د نبی له سلام عن تبع عنصره سره د بهترین عنصر د نبی له سلام یا ابانه مولده مولده کارش ولا ظاهرش زمانه د ولاده د نبی له سلام دیر او عجائب لرا د نبی له په زمانہ د ولادت ډیر عجائب کار شو نزال د ګډه مانګانی شې یی یوه دا ابانه مول دوه چې ظاهر شو د ولادت د سلام سره دو بهترین عنصر او د جسد د نبی له سلام و سلام, سلام او دمه دا فی ظاهر کړي دا د ولادت د نبی له د خوشبو ید د صد بنبی الله صلی الله علیه و د خوشبو ی د جسد د نبی الله صلی الله علیه و سلم ابانا یا تیبا مبتدا مینه سم رپاک او پاکیزه اعاذ نبی الله صلی الله علیه و, و سلم او سم رپاک او پاکیزه اختتام نبی الله صلی الله علیه و د د جمله معنی یبینو ابانا ورکی کی ظاهر اولتا مولد هو د یم مصدر میمیدي پمانا د زماني د ولادت يا مولد ظرفي نو مکان نو نم مراد شي عن تيب بي عنصر هي عنصرو د جسد او جسد مبارک بنوي عليه الصلاه والسلام مراد دي جسد مي عنصري جغل دي ظاهري مادي جوړ دي يا تيب يا هر په او تيب وجدي يا تيب مبتدا موختدیمنا جواب لیډاره ددلګی دا د نبی له سلام لار ولادت هغه شو پزایل شو یوه فضیلت دا اشاره داسه کئ نور تفصیل بیا اخره کې دینو اشعارو کې راځي ضد کې صرف دا وي چې د نبی له سلام الله د مبارک ولادت سره په دې عالم کې ډېر عجایب کارو شو او یا کوي په مبتداي مينو سمره پاک او پاکيزه دي اعز او اختتام ابتداء انتهازه ګر کړل ده دغه اشاره دوام استمرار او استمرار تام ابتدا د رسول الله عليه السلام یعنی مولد د رسول الله عليه السلام اختتام د وفات د رسول الله عليه السلام دا سمره پاک پاکيزه دي او سمره پاک مراده یعنی چې د نبي الله اسلام ابتدا انتحا یعنی مراد سره دوام اشترین او دا ټول پاک و پاکی جدی او بہترین دي ابانا پیل دی مولدو ہوولا پائل دی او عن طویب انصروجی متعلق دا ابانا پاس جدی او دا یا طویبا یا حرپ ندانا خمنادا دا دی محضوب دا یا اقلاعو یا اقلاعو او دا طویبا چدی دا مفعول د پار د پیلی محضوبا دا سی بیارت دی چی یا او قلاعو اون ضرور توی با ام امنهو نو یا دا دا او قلاعو دا ندارا او اون ضرور توی با مبتد امنهو و مختتمی داولا جواب ندارا دا. اون ضرور پیل محضوب تی پیل پایل دی. او مخاتبینو تا اقا زمین راجی دی او توی با دا مضاب تید ا مبتدا این ولا مضاف له او دا ممنو چې دا مبتدا این به متعلق دی نو دا مبتدا این منه اول وجی ماتوف له هي وو به هر پیاتب شي مختتم با دا به سي ماتوف شي بیا مدا مادو مضاف له هي د توی به پارا مضاف له هي مضا مضاف له هي با دا مفعول د بار دغه پیله مخذوف شي نو ابانا مولدو هو ظاهرا <زاہر> شو زمانہ د نبی له اسلام صلوات السلام سترین عنصر د نبی له اسلام صلوات السلام نه یودا مان ده دوی معنا ابان مولدهو کارکلو کارکل زمانہ د نبی له سلام صلوات السلام بیرو عجایب لرا عن تیب عنصر هی د خوشبويه د جسد د نبی له اسلام صلوات نه یا تیب مبتدا ایم منه سمرا د دایا گدايه حرب نیداده دیکی معنی تعجب رتد یا تویبا سم پاک او پاکی زدی آن آزد نبیلی صلاة السلام او سم را پاک او پاکی زدی اختان نبیلی صلاة السلام او دا تقدیر بلی حاصر ترجمہ کینو دا سبشیر چه یا او قلا یا او قلاعو ان ضروط ویبا اے داقل خواندانو بورے پاکی تا او ګورې ا خوشبويه پاکوالي پاکي ځای کې د اواز بن مله صلوات والسلام ته او د غنګي د اختتام بن مله صلوات والسلام ته يا منتفرس فيه الفرص انهم قد انذرو بحلول البؤس والنقم ده 60 نمبر شعر دی او د سرورم بسل دیم بیت دی پدې کې تَمْحِیدَۃُ دَجَجَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ دا خبره ثابتې نبی علی السلام کوم مخ پیدا کړو نو د پیدایش نه اهل فارس تا دا, دا معلومه و چې بس داسې و خرانې چې اوس په خامه عذاب مون باندې راځي او د قرنګې د انکار د وجنم مون نه انتقام اغستلیکيږي نو یومون چې دی دا خبر د لپاره د مختدم محذوپی یعنی یوم مولده یوم تفرصت فيه دا ورځ د پیدایش د نبی له اسلام هغه ورځ دا تفرصت فيه چې معلومه کړه په پراسات سنا اهل فارسو سه معلومه کړه انهم بشکچ دوی قد انذرو په تحقيق سره او به يرول شي دوی به حلول فراتو د عذابو و انقامی او پرادو دو انتقام د وجود انکار نه چې او به یو ولې دوی پرادو د عذاب او په انتقام د وجود انکار نه تفرسا د فراست فراست علم ته ویل کی چې د انسان ذلک راشه ذلک راشه اتقوان فراسته المؤمن په حدیث فرازي او دلته کې دا معنی چې دې اهل فارس ته د خپل علماونه او دغه ننګه د دوی جګه مراهبان او غیرو د اغینه دا خبره معلومه شوه چې دا زمانا د اخیری پیغمبر دا هغه برازي دا اغینه نوسته په دنیا نه شبل خپل بدلیږي نو چې بیا نه ویل صلی الله والسلام راغ او د فارس زروم کې په محلات او کې کوم تبديل راغلي و نه غور پسې بیا مسنن رحمہ الله په خپل بان هغه فرمایي يوم تفرس فيه الفرس فرس ده فا احل فارس زين مراد دي فارس جمع انهم قد انظرو ان اندر انظرو انهم انظرو ده پل مجهول دي او باجا ده قلول البعث ده قلول البعث مجرور ده ده متعلق تب انظرو بس او البعث ده عذاب تولی کی او نقام تکم ده انتقام تولی کی يوم تفرس دا خبر دی پار نمکتدا محضوبی یو موول مولی دی ہی موضا مدافر نیهی مکتدا یومون خبرو تفررسا دا یومون خبر دی خدا بدا ما قبل ما باد جملی سر یوزیکون بیا با خبر جلین یومون موصوب تی تفررسا پیل دی پی ہی پت منتعلق تی الفورسوی پاعل دی نو پیل پاعل دا جمله دا صفت تا یومفور انہم انہ حرب اصروم شباب پیل دی همیں اسم دی قد حرج تحقيق انذرو پیل بايل پہل زميل پكيدغه نه بايل د اصل کې او باجال حلول مضابط البوس معطوف له له هر پاته ون نقمي دا نقم دا معطوف دي معطوف له مجرور يعني په محل جر کې د اصل کې همدام مضاف له هي مضاف مزا مضاف له هي مجرور ده با جار جار مجرور مطالب انذرو بهل پهل پایل پهنه پهلیا خبردار ان نو يوم د نبيه عليه السلام دا اغر ورزوه یا هغه ورځ ده تفرس فيه چې معلومه کلا فراست سر اهل <سؤال> فارس په دې ورځ کې ان نهونې به شک د دیبا اون زیرو ویره ولشي به حلول البؤس فراته د عذاب او انتقام او هغه ستلو د انتقام د وجد انکار د دنیا ک دوی د پیغمبر د ان خبره انکار کو بیا به انتقام اهمي